temperatures suaus de dia, doncs, ara ens arribarà un front atlàntic i darrere seu arribaran, doncs, una massa d'aire fred amb embalsada i eh, intentaré explicar el que representa això. Uh -huh. És a dir, eh, ens passarà un front aquesta tarda associat a una depressió atlàntica, no massa actiu, podrà portar algun plugir, alguna pluja feble aquesta tarda o, o durant la nit, ns donc més aviat eh, fluixos que giraran una mica tramuntana però al principi eh, no, no s'ha massa complicada la situació. inclús demà tindre es un temps força tranquil amb ventns fluixos Això sí eh, tant avui com demà doncs el núvol abundants però també gladianes i la, el primer canvi doncs, serà a partir de demà al vespre uh -huh. eh, quan la situació canvirà perquè,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 serà com una mena de minicicló, uh -huh. allà seran doncs, uns vents molt forts, i en principi eh, el que notarem és l'entrada de vent de de, de de Provençal a partir de la nit, que bufarà al llarg del diumenge, notarem una baixada de les temperatures, possibilitat d'algun plogíms, eh, no sembla de moment que tingui de ploure massa,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 doncs faria notar més aquesta fresca. Mm -hmm. Perfecte, doncs eh, amb aquesta previsió, i a l'espera del que pugui passar la setmana que ve, amb aquesta possible llevantada podríem dir doncs, que podria arribar, eh, això doncs, de moment, eh, així ho deixem en estampai, podria arribar el primer temporal no, d'aquest 2020. Sí, sí, segurament eh, doncs a la marxa, ja, el diumenge, començarà eh, a remenar-se, però ja dic, seria el primer dia de la setmana entrant quan ho notarem